то через нього втопилася Анета та Кеннеді. Мактабів усі Господь не обділив уродою, та вірити їм було не можна ні на гріш. Тут колись стояв надгробок їхнього дядька Семуеля. 50 років тому надійшла звістка, що він потонув у морі, а тоді він повернувся живісінький, і надгробок забрали. Та чоловік, у якого вони той надгробок купили, не схотів узяти його назад. І тоді Симуелева жінка – Зробила з нього дошку лятіста. Дошку лятіста з мармурової плити. Але вона казала, що то був дивовижно зручний надгробок. Діти Мактабів завжди приносили до школи печиво з випуклими літерами і цифрами, фрагментами епітафії. Усіх пригощали, та я не могла змусити себе з'їсти подай одненьке, що до цього я страшенно забобона. А тут лежить пан Гарлі Прінгл. Якось він програв Передвиборчі паї. то мусив за це провести Пітера Мактаба головною вулицею у возі, надівши жіночого капелюшка. Овесь Самерсайд вибіг на це подивитися, крім Прінглів, звісно. Ті ледь не вмерли від ганьби. А тут лежить Міллі Прінгл. Я дуже її любила, хоч вона і Прінглів. Така була гарненька і ходила так легко, ніби фея. Знаєте, Люба. Часом я думаю, що такими вечорами, як нині, вона тихенько вислизає з могили і танцює, як танцювала колись. Та, мабуть, для християнки це нечисті думки, як ви гадаєте, пану Ширлі. Тут лежить герб Прінгл. дотепний був чоловік. Завжди всіх смішив. А ще був у голос розсміявся в церкві, коли Міта Прінгл схилила голову молитві. І з квітів на її капелюшку вискочила миша. Мені було геть не смішно. Я не знала, куди побігла та миша, тож підіткнула спітницю довкола ніг і так сиділа до кінця служби. Утім, уся проповідь була для мене зіпсована. Герб сидів позад мене. І як же він реготав? Ті, хто не бачили миші, певно вирішили, що він споживолів. Я аж злякалася, що той регіт ніколи не вщухне. Якби герб був живий, то вступився б за вас і перед самою панною Сарою. Ну, а це, звісно, пам'ятник капітанові Аврааму Прінглу. Пам'ятник вивищувався над усім цвинтарем. Чотири похилі кам'яні плити утворювали прямокутний п'єдестал, на котрім маячіла велетенська мармурова колона, увінчена незогарною задрапованою урною, попід якою дмухав у ріжок товстий херовим. «Який потворний!» – щорово вигукнула Ен. «Ви так вважаєте?» панна Валентина була, здавалася, вражена. Коли його звели, усі казали, що він дуже гарний. Оце мав бути архангел Гавріїл, що дмев трубу. Як на мене, цей пам'ятник додає цвинтарю шляхетності. Він коштував аж 900 доларів. Капітан Авраам був славним чоловіком. Шкода, що він помер. Якби капітан був живий, вони б вас так не мучили. Не дивно, що Сара і Елен пишаються ним. Хоча деколи аж надто кирпугнуть. При виході зі цвинта Ен озирнулася над безвітряною землею залягла дивна погідна тиша, довгі персти місячного сяйва пронизували темні силуети ялин, подеколи торкаючись могильних плит і витворюючи між ними хімерні тіні. Та все ж старий цвинтар не був похмурим місцем. Після оповідок панне Валентини, поховані там люди видавалися живими. «Я чула, що ви пишете». Занепокоїлася панна Валентина, ідучи стежиною разом із Ен. «Але ж про те, що я розповіла, ви писати не будете, правда?» «Обіцяю, що не буду», – відповіла Ен. «Як ви гадаєте, це кепсько чи небезпечно погано казати про мертвих?» Дещо стривожно запитала панна Валентина. «Не думаю, що це небезпечно чи кепсько», – мовила Ен. «Хіба що трішки нечесно, як ударити того, хто не може себе захистити. Але ви ні про кого не сказала нічого лихого», – панно Кортлоу. «Я сказала, що Натан Прінгол вважав, ніби жінка хоче його отруїти. Але ж ви не сказали, що це був достеменний факт?» І панна Валентина впевнено і спокійно рушила своєю дорогою». «Сьогодні я помандрувала на цвинтер», – писала Н того ж вечора Гілбертові, діставшись додому. Мені здається, «помандрувати» – це таке чарівне слово, тож коли тільки можу, я вживаю саме його. Мабуть, це звучатиме дивно, коли я скажу, що насолодилася прогулянкою на цвинтері, але це справді так. Панна Кортлоу розповідала такі кумедні історії, як тісно переплетено в житті кумедний трагічний Гілберти. Лиш єдине турбує мене. Це історія тих двох, що півстоліття прожили разом, ненавидячи одне одного. Я не вірю, що це правда. Хтось сказав, що ненависть – це лише заблукала любов. Я переконана, що насправді вони кохали одне одного. Так само, як я кохала тебе всі ті роки, коли певна була, що ненавиджу. І думаю, що смерть засвідчила їм це. Добре, що я зрозуміла свою помилку ще за життя. І дізналася, що у світі є і гідні прінгли серед померлих. Учора ввечері я спустилася на кухню випити води і застала в коморі тітоньку Кейт, що робила собі масочку з маслянки. Вона попросила не казати про це Четі. Четі вирішать, що це так нерозумно. Я обіцяла, що не скажу. Елізабет тося сама приходить забирати молоко, хоча жінка вже цілком одужала від брюнхіту. Дивно, що вони її відпускають, надто зважаючи на те, що пані Кемпбелл теж прінглівського роду. Минулої суботи Елізабет, здається, тоді вона була Беті, попрощавшись зі мною, бігла додому співаючи. І я виразно почула, як жінка насварила її кологанку. «Неділя вже скоро, а ти співаєш таку пісню!» Мабуть, вона радо заборонила б Елізабет співати будь-яку пісню у будь-який день тижня, якби лише могла. Того вечора Елізабет була вбрана в нове, дуже гарне, темно-вишневе платячко. Вони справді добре її одягають. І тужливо проказала, «Коли сьогодні я вдягла його, панно Шерлі, то здалася собі навіть трошечки гарною, а тоді подумала, що от якби тато побачив мене. Звісно, він побачить мене взавтра». Та часом я боюся, що воно аж надто довго не настає. От якби ми могли трішечки поквапити час, панно Ширлі. А зараз, коханий, я мушу розв'язати кілька задач із геометрії. Вони прийшли замість того, що Ребекка Д'ю називає літературними вправами. Страх, що являється мені із дня на день, раптом у класі вигляд задача, якою я не зможу розв'язати. Що тоді скажуть прінгли? Ох, що вони скажуть тоді? А поки що, оскільки ти любиш мене, і увесь котячий рід молися за нещасного згорьованого кота, що потерпає від снущань. Днями в коморі попід ногами в ребеки дю пробігла миша, і відтоді вона аж не тямиться від гніву. Цей кід нічого не робить, хіба спить та їсть, а тут повсюди шастають миші. Це була остання крапля. Тепер вона ганяє його по всьому домі. Скидає з улюбленої подушки. І, я знаю, бо сама це бачила на власні очі, випускаючи на двір, допомагає бідному створінню ногою. І то зовсім нелагідно. Якось надвечір, у п'ятницю, наприкінці теплого і сонячного грудневого дня, Ен поїхала до Лоувейла на вечерю з індичкою. Вілфред Брайс, котрий жив у Лоувейлі, у свого дядька, сором'язливо запитав її, чи не хотіла б вона поїхати з ним після уроків, щоб взяти участь у церковнім прийнятті та провести суботу в нього вдома. Енн погодилася, сподіваючись, що їй удасться вмовити того самого дядька, дозволити Вілфреду продовжити навчання у школі. Вілфред боявся, що з Нового року дядько забере його із класу. То був працьовитий, здібний хлопчина, котрий особливо цікавив Ен. Не можна сказати, що в гостях їй сподобалося. Ен одовольнялася тим, як тішився її приїздом сам Вілфред. Його дядько і дядина виявилися людьми девакуватими і неотесаними. Суботній ранок був темний і вітряний. З неба на землю падав лапатий сніг. І спершу Енн розгубилася, що ж її робити цілий день. Напередодні вечеря з індичкою тривала допізна, і тепер Енн почувалася розбитою і невиспаною. Вілфред мусив помагати дядькові чистити обору, а в домі не видно було жодної книжки. Аж раптом вона згадала про стару побиту моряцьку скриньку, котру зауважила в горішні передпокої. Із пам'яті їй ввернуло прохання пані Стентон. Ця добродійка писала історію острова принца Едварда. І уже була запитувала Енн, чи знає вона, де можна відшукати старі щоденники та інші документи, що могли би згодитися їй у роботі. «У Прінглів, звісно, матеріалів багато», – сказала вона Енн. «Але до них я звернутися не можу. Бачте, Прінгли і Стентона ніколи не були добрими друзями». «На жаль, я теж не можу звернутися до них», – відповіла Н. «О, я цього і не прошу. Ви хіба пільнуйте, як будете десь у гостях, і коли знайдете якісь старі щоденники, мапи чи ще щось, позичте їх для мене». «Ви не уявляєте, які цікаві факти трапляються мені в старих щоденниках? Маленькі клаптики справжніх життів, що роблять перших поселенців таким близьким нам? Я хочу включити їх до своєї книжки» разом із статистичними даними та генеологічними таблицями. Енн запитала пані Брайс, чи не збереглося в них у дому якихось старих документів. Пані Брайс похитала головою. «Як я знаю, то ні. Ото хіба що...» – пошувішила вона. «Там є скринька дядька Енді. Може, ви собі щось і віднайдете?» Він плавав був зі старим капітаном Авраамом. Піду запитаю Дункана, чи можна вам у ній покупатися?» Дункан відповів, що Н може купатися в скринці, скільки забажає, а все, що знайде, узяти собі. Він бо так чи так збирався це все спалити, а в скриньку поскладати інструменти. Н купалася довгенько, та й знайшла хіба старий пожовклий щоденник, чи то бортовий журнал, який Енді Брайс вів, здавалося, усі ті роки, що проплавав на кораблі. Непогідний ранок Н провела читаючи журнал із цікавістю і задоволенням. Енді був досвідченим морським вовком і часто виходив у плавання з капітаном Авраамом Прінглом, яким надзвичайно захоплювався. Щоденник був повен неграмотних кострубатих похвал на адресу капітана. Його відваги і кмітливості надто в оповіді про одну виснажливу експедицію довкола мису Горн. Утім, захват Енді – геть не поширювався на Авраамового брата Майрома, який також був капітаном, але на іншому судні. Сьогодні були Майрома Прінгла. Він розсердився на жінку і скочив, хлюпнув їй водою зі склянки в лице. Майром приїхав додому. Їхній корабець горів, і вони пересіли в шлюбки. Ледь не з голоду. Тоді застрелився Джонас Селкірк, а вони його з'їли. Їли три дні. А тоді їх підібрала Мері Джи. Майрам сам розказав мені. Мабуть, думав, що це добрий жарт. Енн здригнулася, читаючи цей останній запис. Далеко страшніше від тієї спокійної байдужості, з якою Енді описував моторошні факти. Потім замислилася. У щоденнику не було нічого цікавого для пані Стентон. Проте, можливо, його захочуть узяти собі панна Сара та панна Елен. Адже там стільки йдеться про їхнього любого батька. Мабуть, варто надіслати щоденник до клонового пагорба. Дункан Брайс дозволив їй робити з ним усе, що завгодно. Ні, не варто. Нащо їй намагатися тішити їх та їхню пуху? Надмірно і без усякої додаткової поживи. Прінгли постановили собі вигнати її зі школи. І в цьому досягли великих успіхів. Вони разом з усім їхнім кланом Виявилися сильніші. Вільфред віз її надвечір до шелестких тополь. І обоє вони були щасливі. Енн удалося вмовити Дункана Брайса дозволити хлопцеві закінчити навчальний рік. «Тоді я вступлю до королівської вчительської семінарії, а ще за рік почну вчителювати і навчатися сам», – мовив Вільфред. «Як я зможу віддячити вам пану Шерлі? Дядьку не хотів нікого слухати, та ви йому сподобалися». Він сказав мені, там, в оборі, роді жінки можуть крутити мною, як захочуть. Але то все не через ваші коси, пано Шерлі. Хоч вони і дуже гарні, а просто тому, що це ви. О другій ночі Ен прокинулася з думкою, що певний слід таки надіслати щоденник Енді Брайса до клонового пагорба. Зрештою, старі пани їй навіть трішки подобалися. І в них майже зовсім нічого не було, що зігрівало б душу, окрім гордості за батька. О третій вона прокинулася ще раз і виричала, що не надсилатиме нічого. Пана Сара вдає, буцім не дочуває. Е, ні. О четвертій Енза завагалася знову і врешті-решт постановила собі таки надіслати щоденник. Вона не буде ницею. Бути ницею, як паї, здавалося їй придким. Отак, вирішивши, Ен спокійно і глибоко заснула, міркуючи про те, як гарно буває прокинутися вночі під звуки заметілії, що стогонить довкола башти, а тоді затишно кластися попід ковдрою і знову поринути в царство снів. Уранці в понеділок вона охайно загорнула старий щоденник у папір і надіслала пані Сарі з короткою запискою. «Вейми шановна панно Прінгл». «Припускаю, що вас може зацікавити цей щоденник. Пан Брайс дав його мені для пані Стентон, яка пише історію нашого острова. Утім, їй для роботи він навряд чи знадобиться. А ви, ймовірно, захочете лишити його собі. Щиро ваша, Ен Шерлі. «Як неприязно», – подумала Ен. «Та я просто не можу писати їм щиро. Не здивуюся, коли вони бундючно прийшлють мені його назад. У ніжних блакитних сутінках того раннього зимового надвечір'я Ребека Д'ю пережила найбільше потрясіння у своїм житті. Екіпаж власниць кланового пагорба проїхав дірчистим снігом уздовж примарного провулку і спинився побіля шаласких тополь. З екіпажа вийшла панна Елен. А за нею, на превеликий подив усіх свідків цієї сцени, Панна Сара, що вже десять років нікуди не виходила з дому. Вони йдуть до парадних дверей, На жаху не скрикнула Ребека Дюм. Куди ж іще можуть піти прінгли?» – відповіла тітонька Кейт. Так, авжеж, але вони ледь відчиняються, трагічно мовила Ребека. Ви ж знаєте, ми їх не відчиняли опісля генерального прибирання тієї весни. Це була остання крапля. Двері і справді не хотіли відчинятися. Проте Ребека Д'ю розчахнула їх із відчайдушним зусиллям і провела господинь клонового пагорба до вітальні. «Слава Богу, нині ми там розпалили камін», – думала вона. І, надіюся, цей кіт не лише своєї шерсті на дивані. Якщо спітниця Сари Прінгл після гостини в нашій вітальні буде вся в шерсті… Ребека Д'ю не наважилася і уявляти собі наслідки. Оскільки пана Сара запитала, чи вдома панна Ширлі, вона покликала Ен із її кімнати в башті і рушила на кухню, аж не тямлячись від цікавості, що ж привело панянок Прінгл до пани Шерлі. «Якщо це нові їхні підступи?» – похмуро буркнула Ребека Д'ю. Та й сама Ен спускалася до вітальні занепокоєна. «Невже вони приїхали, щоб із крижаною зневагою повернути їй щоденник?» Щойно ж вона увійшла до кімнати, маленька зморшкова та панна Сара підвелася і заговорила без жодних передмов. «Ми приїхали, щоб капітулювати, проказала вона з гіркотою, «Ми нічого не можемо вдіяти». «Ви ж, мабуть, усе зрозуміли, коли прочитали той жахливий запис про бідолашного дядька Майрома. Та це неправда. Цього не могло бути. Він просто хотів поглозувати з Енді Брайса. Енді був такий наївний, Хоча всі, хто не належить до нашої родини, залюбки в це повірять. Ви знали, що це перетворить нас усіх на посміховисько, І навіть гірше. О, ви дуже кмітливі. Ми це визнаємо. Джан перепросить. І буде чемне. Я обіцяю вам. Я, Сара Плінга, Якщо ви тільки не розкажете пані Стентон. Нікому не розкажете. Ми зробимо все. Усе. Пана Сара тремтячи, перебирала вишуканий мережений носовичок у маленьких руках із набубнявілими свині мовенами. Енди вилися на неї вражена і налякана. Сердечні старенькі гадають, ніби вона їм погрожує. «Це непорозуміння!» «Страхітливе непорозуміння!» – вигукнула вона, хапаючи маленькі зморшковаті ручки панни Сари. «Я не хотіла, щоби вважали, наче...» Я просто подумала, що вам буде цікаво прочитати всі ті деталі про вашого дивовижного батька. Мені і на думку не спало б розповідати комусь про той запис. Адже для мене він не має жодного значення. І я ніколи нікому не розкажу. Якусь мить усі мовчали. Тоді пана Сара м'яко вивинилася з рук Ен, піднесла носовичок до очей і сіла. Її старе челечко взялося ледь помітним рум'янцем. Ми... Так, ми не зрозуміли вас, Люба, і ми негідно поводилися з вами. Ви пробачите нам. Через півгодини, півгодини, що ледь не звали в могилу Ребеку Дю, обидві пани Прінгл пішли. То були півгодини дружньої розмови та обговорення інших, не таких дражливих фрагментів щоденника Енді. Вже на порозі панна Сара яка управдовж усього візиту не мала жодних труднощів зі слухом, зупинилася і витягла з радикуля аркуш, списаний гострим каліграфічним почерком. Я ледь не забула. Колись ми обіцяли пані Маклін наш рецепт фунтового порога. Ви могли б віддати їй оцей аркуш? І скажіть, що головне, найголовніше, неухильно триматися всіх настанов щодо вчинення тіста. Елен, «У тебе капелюшок перехнябився. Поправ його, доки ми не вийшли. Ми… ми були дещо схвильовані, коли вдягалися». Удовим і Ребеці Д'ю Ен сказала, що віддала пані Сарі та пані Елен старий щоденник Енді Брайся, тож вони приїхали подякувати за нього. Цим поясненням вони і удовольнилися. Хоч Ребека Дью відчувала, що за ним є щось більше, значно більше. Удячність за старий щоденник, весь укритий плямами від тютюну, ніколи не привела псари Прінгла до парадних дверей шелостких тополь. Ця панна ширлі така потайна. Віднині раз на день неодмінно відчинятиму парадні двері, присяглася Ребека Д'ю, просто щоб підтримувати їх у належнім стані. Бо я ледь не гепнулася була, коли вони, зрештою, відчинилися. Ну. Так що так, а ми нарешті маємо цей їхній рецепт фунтового пирога. 36 яєць. Якби ви спекалися цього кута і дозволили мені завести корей, ми могли б раз на рік дозволяти собі і цей пиріг. Після цього Ребекка Дью рушила на кухню, де поквиталися з долею, видавши цьому кутові молока замість сподіваної печінки. Ворожнеча між Ен та Прінглеми вщухла. Причини цього не знав ніхто, окрім самих прінглів, та всім жителям Саммерсайда було зрозуміло, що Ен Шерлі у якийсь таємчий спосіб здобула перемогу над цілим кланом, який відтоді усьому їй корився. Наступного ж дня Ен повернулася до школи і смиренно перепросила Ен перед усім класом. Тепер вона була зірцевою ученицею, і всі юні прінгли слідували її прикладу. Та й неприязнь дорослих прінглів розтанула, мов туман, по сонячним промінням. Більше жоден із них не нарікав на дисципліну чи за велику кількість домашніх завдань. Зникли і витончені образи на адресу директорки. Усі прінгли навзаводи виявляли своє добре ставлення до Н. Бо хоч пана Сара особисто спалила горозвісний щоденник у камінні, пам'ять залишилася пам'яттю а панна Шерлі, якби захотіла, мала б що розповісти. Та в жодному разі не можна було, щоб та пронозлива пані Стентон дізналася, що капітан Майром Прінгол був канібалом. Уривок із листа до Гілберта Я сиджу у своїй башті, а Ребека Дію на кухні співає ріствяний гімн, якби мені в гору зійти. І це нагадує мені, що дружина пастора – запросила мене співати в церковнім хорі. Звісно, до цього її змусили прінгли. Тож я співатиму в церкві. У ті неділі, коли не їжджу в зелені дихи. Прінгли простягли мені руку щирої дружби та прийняли мене враз і беззастережно Прицікава родина. Я відвідала вже три вечірки у прінглів. Не зловтішатимусь, та все ж мені здається, що всі їхні дівчата копіюють мою зачіску. Але, як то кажуть, наслідування – це найщиріші лестощі. І знаєш, Гілберте, прінгли мені справді подобаються. Я завжди відчувала, що так і буде, коли тільки вони дадуть змогу потоваришувати з ними. Підозрюю навіть, що рано чи пізно мені сподобається і Джен. Вона може бути чарівна, коли захоче. А зараз очевидно, що їй хочеться саме цього. Учора – я війшла прямісінько в лев'яче лігво. Іншими словами, піднялася на квадратний ганок ялинового затінку з чотирма побіленими човуними урнами по кутках і подзвонила у дзвоник. На поріг вийшла панна Мокман, і я запитала дозволу взяти маленьку Елізабет на прогулянку. Я не чекала згоди. Та жінка зайшла всередину, порадилася з пані Кембел, а тоді вийшла і буркнула – що Елізабет може піти, тільки щоб я була така ласкава не затримувати її допізна. Цікаво, невже і сама пані Кембел дістала відповідні вказівки від пани Сари? Елізабет уніміла від щастя вистрибом, збігла зі сходів униз до мене, схожа на різдвяного ельфа, у своїм червонім пальточку і зеленім капорі. Я все тремчу від хвилювання, пану Ширлі, тихенько проказала вона, коли ми вийшли за ворота. Зараз я Беті. Я завжди Беті, коли почуваюся так. Ми зайшли дорогою, що веде на край світу, настільки далеко, наскільки нам стало відваги, а тоді повернулися. Темна затока попід малиновим призахідним небом, здавалося, поволі тонула в країні мрій із її таємничими островами і недослідженими морями. Від думки про це мене охопив трепет, як і дівчинку, що трималася за мою руку. «А якби ми побігли щодуху, пане Шеллі, ми могли б вбігти в захід сонця?» запитала вона, а мені прийшов на згадку Пол та його мрії про край заходу. «Для цього нам доведеться зачекати, доки настане завтра», відповіла я. «Поглянь, Елізабет, на той золотий острів із хмар просто над входом у затоку. Уявімо, що це і є твій острів щастя. «Там десь є справжній острів», – замрійно відповіла Елізабет. «Він – светься летюча хмара. Правда гарно? Мов би, і з самого завтра. Я бачу його з віконця на горищі. Він належить одному чоловікові з Бостона. У нього там літній будинок. Але я бавлюся, наче він мій». На ганко я спинилася і поцілувала Елізабет у щічку. Ніколи не забуду її очей. Гілперте, це дитя просто марніє без любові. Сьогодні, коли вона прийшла по молоко, я заважила, що очі в неї червоні від сліз. Вони, вони примусили мене змити ваш цілунок, пано Шерлі, схлипнула Елізабет. Я хотіла більше ніколи в житті не вмиватися. Я присягалася, що не буду вмиватися. Я не хотіла змивати ваш цілунок. І вранці я пішла до школи, не вмившись, але ввечері жінка взяла і просто старла його з милом. Я не всміхнулася. Люба, не можна все життя прожити невмитою. І не жарися через поцілунок. Я цілуватиму тебе щовечора, коли ти приходитимеш сюди, і тоді те, що ти вранці вмиватимешся, не матиме великого значення. Ви єдина в усьому світі, хто любить мене, сказала Елізабет. «Коли ви розмовляєте зі мною, я чую запах фіалок». Чи випадало комусь отержувати прекрасніший комплімент. Проте я не могла вдати, що не чула її першої фрази. «Твоя бабуся теж любить тебе, Елізабет». «Ні, вона мене ненавидить». «Ти не все ще розумієш, мило». «Твоя бабуся і пана Монкман уже старенькі, а старі люди легко дратуються. Ти іноді теж дошкуляєш їм, звісно». А ще, коли вони були малі, дітей виховували значно суворіше, аніж тепер, вони тримаються давніх звичаїв. Проте мої слова не переконала Елізабет вони справді не люблять її, і вона це знає. Вона скрадливо озирнулася на двері, щоб пересвідчитися, чи вони зачинені, тоді рішуче проказала бабуся і жінка дві старі таранки, і коли настане завтра. Я втечу від них на все життя. Здається, вона чекала, що я помру від жаху. Підозрою, що цими словами Елізабет хотіла мене вразити, та я лише засміялася і поцілувала її. Надіюся, Марта Монкман бачила це з кухоного вікна. Із лівого вікна моєї башти видно увесь Саммерсейд. Тепер це скупчення дружніх білих дахів. Нарешті дружніх. Відтоді, як ми помирилися із прінглами. Там і тут у вікнах, на піддащах і горищах поблискає світло. Там і тут в юнице із коменів примарно сірий дим. У низку, на вислому небі яскраво мерехтять зірки. Місто у сон поринає. Як гарно це звучить. Пам'ятаєш, ішов галат, а міста у сон поринали. Я така щаслива, Гілберте. Тепер я не мушу на різдво вертатися додому у зелені дахи розбитою та переможною. Життя дивовижне. Дивовижне. Як і фунтовий пиріг пане Сари. Ребека Д'ю таки спекла його, вчинивши тісто згідно з усіма настановами. Це просто означає, що вона загорнула його в кілька шарів пергаменту і іще кілька рушників. І так лишила на три дні». Рекомендую. А все ж, як правильно казати? Рекомендую чи раджу? Попри те, що я бакалавр гуманітарних наук, у мене часто виникають подібні сумніви. Уяви, що було б, якби Прінгли дізналася про це, ще доки мені трапився той старий чуденник Енді Брайса. Одного лютневого вечора, коли за вікнами стогоніла хурделиця а розжарена крихітна грубка уркутіла, мов сита чорна кицька, Трікс Тейлор, затишно скрутившись клубочком у кріслі в башті шелестких тополь, вилувала Н в свою журбу. Віднедавна, чи не всі самарсайські дівчата почали питати в Н поради щодо своїх любовних справ. Було відомо, що вона заручена, тож ніхто не вбачав у ній імовірної суперниці. Та ще – Вчувалася в ній аура людини, якій сміливо можна звірити найпотаємніше. Трікс прийшла, щоб запросити Ен на завтрашню вечерю вона була веселою, пухкенькою дівчиною зі сміхотливими карими очима і рожевими щічками і зовсім не нагадувала ту, котрій життя у двадцять років здається нестерпно важким. Проте з'ясувалося, що і вона мала свої негаразди. Завтра нас вечерятиме доктор Леннокс Картер. Ось чому ти особливо нам потрібна. Він страшенно розумний і нещодавно очолив кафедру сучасних мов у Редмонді. Тож ми хочемо, щоб хтось ця мущий міг із ним поговорити. А щодо розуму, Енн, ти знаєш, ні я, ні Прінгл не маємо чим похвалитися. А Есмі, бач, Есмі чудова дівчина і дуже кмітлива, але така боязка що навіть розум їй не допоможе, коли поряд буде доктор Картер. Вона до смерті закохана в нього? Жалюгідно. Я сама дуже кохаю свого Джоні, але ні за що в житті не буду так перед ним умлівати. Есмі і доктор Картер заручені? Ще ні, значу, що відказала Трікс. Але... Ох, Енн, вона так сподівається, що цього разу він нарешті їй усвічиться. Хіба приїздив би він сюди, на острів посеред семестру, в гості до козини, якби не мав такого наміру. Я теж надіюся, що так і буде, бо інакше Есмі від розпачу просто помре. Та між нами, кажучи, я геть не в захваті від того, щоб мати його своїм зятем. Есмі сама каже, що він страшенно вибагливий і аж не тямиться від жаху, що ми йому не сподобаємося. А коли так, вона боїться що він не захоче просити її руки. Ти не уявляєш, як вона прагне, щоб завтрашня вечеря минула гладенько. Не знаю, чого б їй минати по-іншому. Наша мама так смачно куховарить. А ще в нас дуже вправна покоївка. І Прінглові я віддала половину своїх кишенькових грошей, щоб тільки він був чемний за столом. Він сам теж не любить доктора Картера. Каже, що той надто вже пихатий. Але обожній есмі або лиш тату не сердився. У вас є якісь причини вважати, що він може розсердитися? запитала Енн. Усі в Самерсайді знали, що в сайроса Тейлора трапляються напади гніву. Хто зна, коли він спалахне, тожливо проказала Трікс. Нині він страшенно лютував, бо не міг знайти свою нову фланелеву сорочку. Есмі поклала її не в душу Можливо, у нього це вщухне до завтра а, можливо, і ні. Якщо ні, він заганьбить нас усіх. А доктор Картер не захоче родичатися з такою сім'єю, як наша. Принаймні, так каже Есмі, і боюся вона права. Знаєш, Енн, я думаю, Ланокс Картер дуже кохає Есмі і вважає, що вона буде йому гідною жінкою, та він розважливий і не хоче жертвувати своїм прекрасним «я». Я сама чула, як він казав своїй кузині, що обачність не може бути надмірна, коли йдеться про сім'ю, із якої чоловік бере собі дружину. А зараз він у такому стані, коли його щось легко здатне підштовхнути до одного із двох рішень. А татів кепський настрій тут – це не аби що. Пан Тейлор не любить доктора Картера? Любить. І впевнений, що для Есмі то буде чудова партія. Проте, коли тато розсердиться, його ніщо не переконає. Типовий Прінгл. Наша бабуся Тайлор. Його мати була із Прінглів. Ти не уявляєш, що довелося знести нашій сім'ї. Він ніколи не літує. Ну, як дядько Джордж. У дядька Джорджа ніхто і не зважає, коли він упадає в шал. Він тоді кричить і вибухає. Аж за три квартали чутно. А потім стає самирний, мов ягнятко. І всім купує нові сукні на знак примирення але тато просто дметься, сердито на всіх поглядає і за столом нікому і слова не каже. Есмі переконана, що навіть це краще, ніж те, як козан Річард Тейлор за столом усім пускає ядучі шпильки і ображає свою дружину. Та я думаю, немає у світі нічого гіршого за цю татову мовчанку. Ми сидимо такі нажахані, що і рота розтулити боїмося. Та й це не було б так погано, якби відбувалося тільки в колі родини. Але так стається і тоді, коли в нас гості. Ми з Есмі вже втомилися всім пояснювати ці образливі татові мовчинки. Вона просто вмирає від страху, що тату не забуде до завтра про цю сорочку. Що тоді подумає Ленокс? А ще вона просить, щоб ти наділа блакитну сукню. Вона сама буде в блакитнім, бо Леноксу подобається цей колір. Але тато його терпіти не може. Тож, якщо ти будеш облакитнім, він, можливо, і на неї зглянеться. А чи найкраще краще їй буде вдягти іншу сукню? Їй зовсім нема чого вдягти до вечора з гостями, окрім хіба того зеленого попліневого плаття, що тато подарував їй на різдво. Саме по собі воно чудове, тато любить, коли ми гарно обрані, але іншого такого страхіття, як есмі в зеленому і уявити годі – Прінгл каже, що в тому платі вона здається хворою насохоти в останній стадії. А козина Ленокса Картера сказала Есмі, що він ніколи не одружиться із хворобливою жінкою. «Я страшенно рада, що мій Джоні не такий вибагливий». «Ти вже розповіла батькові про свої заручені і Джоні?» – запитала Ен, котрій були відомі всі деталі сердечної історії Трікс. «Ще ні» розтогнала підвлашна дівчина. «Ніяк не можу зважитися. О, е. він влаштує такий скандал. Тато завжди нападається на Джоні лише тому, що той бідний. Тато забуває, що сам був іще бідніший за Джоні, коли щойно починав торгувати залізним крамом. Хоча сказати доведеться, звісно. Та спершу я зачекаю, доки в Есмі усе вливнається. Я знаю, що коли скажу... Тато кілька тижнів із ким із нас не розмовлятиме. А мама буде так непокоїтися. Для неї ці татові напади гніву просто нестерпні. Ми всі страшенно боїмося мати справу з татом. Хоча мама і Есмі завжди такі боязкі, але ми із Прінглом не з І тільки татові вдається залякати нас. Часом я думаю, от якби хтось підтримав нас. Але підтримати нема кому. І нас просто паралізує від жаху. Ох, Ен, ти не знаєш, як це обідати з гостями в нас удома, коли тато сердиться. Та якщо завтра ввечері він буде в добрім гуморі, я прощу йому все, що завгодно. Тато може бути такий милий і погідний, коли захоче. Він до стату, як та дівчинка з Лонгфелло, як чемний, то найкращий, а як збитошний, стогнуть усі, великі і малі. Проте, я бачила, як він був і справжньою душею товариства. Він був дуже приємним співрозмовником, коли я обідала у вас минулого місяця. О, я тобі вже казала, ти йому сподобалася. І це одна із причин того, чому ти нам дуже потрібна. Може хоч ти на нього добре вплинеш. Ми не нехто йому нічим, що може його потішити. Проте, коли він особливо сердиться, то, схоже, всіх і все ненавидить. І все ж ми приготували розкішну вечерю з легким помаранчевим кремом на десерт. Мама хотіла спекти пиріг. Вона каже, що всі чоловіки обожнюють пиріг на десерт, навіть професори сучасних мов. Усі, крім тата. Але тату не любить, тож ми вирішили не подавати жодних пирогів. Бо від цієї вечері так багато залежить. Помаранчевий крем – це улюблені татові ласощі. А щодо мене і Горопажного Джоні, то, мабуть, нам лишиться хіба тікати разом. І тату мені цього ніколи не пробачить. Я певна, що коли ти тільки зважишся розповісти йому і перечекати, доки в нього минеться кепський настрій, він примириться із цією думкою, а ти позбавиш себе довгих місяців страждання. «Ти не знаєш тата», – похмуро буркнула трікс. Можливо, я знаю його навіть краще, ніж ти. Ви втратили відчуття перспективи. Що втратили? Ен, Люба, не забувай, я ж не бакалавр, я закінчила тільки середню школу. Я залюбки вступила б до коледжу, але тато проти вищої освіти для жінок. Я хотіла сказати, що ви надто близькі до нього, щоб оцінити його правильно. Часом сторонній людині все видно ясніше і зрозуміліше. Я знаю тільки те, що коли тато вирішить мовчати, ніщо не змусить його проказати бодай слово. Ніщо. Він цим ледь не пишається. То чому ж ви просто не розмовляєте собі так, мов би нічого не відбувається? Ми не можемо. Я ж казала, нас паралізує від жаху. Ти сама все зрозумієш, якщо до завтра він не забуде про ту сорочку. Не знаю, як у нього це виходить, але виходить завжди. Ми, певно, і не зважали б так на це, якби він, бодай, розмовляв. Але ця мовчанка нас виснажує. Ніколи не пробачу татові, якщо він зіпсує завтрашній вечір, такий важливий для нас. Сподіваймося на краще, Люба. Я намагатимуся. І я певна, що ти цьому дуже посприяєш. Мама вважала, що нам слід би запросити ще і Кетрін Брук, але тата це тільки розлютило би. Він її не зносить. І мушу сказати, цим я йому не докоряю. Я і сама не хочу мати з неї справи. Не розумію, як ти можеш бути з нею така приязна. Мені жаль її, Трікс. Жаль її? Та ж вона сама видна, що ніхто її не любить. Різні люди є у світі, це так. Але я вважаю, що Саммерсайд цілком міг би прожити і без Кетрін Брук. Злостива нікчемниця. Вона чудова вчителька. Хіба я не знаю? Я була в її класі. Вона втокмачувала мені в голову науку і тупікала своїми кислими зауваженнями. А як вона вдягається, тато не зносить вигляду жінки, вдягненої абияк. Каже, що його дратують дні хлюї. І він переконаний, що і Бога теж. Мама жахнулася би, якби почула, що я це все тобі розповідаю. Татові вона ще може це пробачити, бо він чоловік. А бідолашній Джонні до нас тепер і носа намагається не потикати, бо тато постійно йому гробіянить. Погідними вечорами я тихенько вислизаю з дому, і ми вдвох тиняємося довгруж нашого кварталу, поки геть не змерзнемо. Коли трік спішла, у Н вихопилося дещо аж надто схоже на полегшене зітхання. Отож, щоб підобрити Ребекку Д'ю, вона метнулася на кухні попоїсти. То ви підете в гості до Тейлерів, га? Надіюся, старий Сайрос поводитиме це як слід. Якби вони його до смерті не боялися, він би і не сердився на них так часто. Не сумнівайтеся, панно Шерлі, він тішиться з тих своїх нападів гніву. А тепер, очевидячки, треба підігріти цьому котові молока. Отто розбечена тварина. Наступного вечора в Тейлорі, ледь переступивши поріг, Ен відчула, що атмосфера в домі крижана. Охайна покоївка повела її нагору, до гостєвої кімнати. І, піднімаючись сходами, Ен заважила пані Тейлор, яка, ідучи з їдальні до кухні, та й кома втирала сльози зі свого блідого, змученого та все ж доволі вродливого обличчя. Ясно було, що Сайрос так і не забув халепи із сирочкою. Це підтвердила і Трікс яка на вшпиньках прокралася в кімнату до Н і розпашла бо зашепотіла. О, Н, він такий лютий! Уранці ще прокинувся добре в гуморі, і наші сподівання зросли. Та по обіді Хью Прінгл виграв у нього в шашки, а тато ненавидить програвати. Ну чого це мало статися саме нині? Тоді він побачив, як Есмі милується собою в зеркалі. Так він сказав, і просто вигнав її з кімнати і замкнув двері на ключ. А вона ж сердечна, хотіла тільки глянути, чи достатньо вона гарна, щоб сподобатися доктору Леноксу Картеру. Не встигла і разочка перлів надіти. А поглянь на мене, я не наважилася закрутити коси, бо тату не любить неприродних кучерів, і тепер, мов, Що Щодо мене, звісно, це не так важливо, але ж, бачиш, тату викинув квіти, які мама поставила на обідній стіл, вона так засмутилася, їх було важко знайти. І ще заборнив їй надівати гранатові сережки. Він так не середився, ще відколи навесні повернувся додому із заходу. Він тоді виявив, що мама повісила червоні штори у вітальні, замість бортових, як йому хотілося. Ох, Енн, прошу тебе, коли він мовчатиме, говори за столом про що завгодно, інакше це буде таке страхіття. Зроблю все, що зможу пообіцяла Н, з котрою, безсумнівно, ще ніколи не траплялося, щоб вона не знала, що сказати. Та все ж їй ніколи ще не доводилося опинитися в такій ситуації, як та, що невдовзі чекала на неї. Усі сиділи за столом, дуже гарним і вишуканим, попри відсутність квітів. Обличчя напівживою від страху пані Тейлор було чи не сиріша за її сіру шовкову сукню. Есмі, у сім'ї, Хоч і дуже бліда, із блідозолотим золотим волоссям, блідо рожевими вистами і очима кольору блідих незабудок, пополотніла так, що здавалося, наче вона от-от зумліє. Прінгл зазвичай веселий, круглоокий, 14-літній товстонець в окулярах та зі світлою, майже білою чуприною, тепер сидів, як побитий пес. А Трікс нагадувала перестрашену школярку. Доктор Картер, безперечно вродливий і витончений чоловік, із темними кучерями, жвавими чорними очима і в окулярах у срібній оправі, але котрого Енн ще за часів навчання в Редмонді, де він обіймав посаду асистента-професора, вважала чванькуватим занудою, був ні в сих, ні в тих. Він, напевно, відчував, що в домі щось не гаразд. Цілком слушне припущення. Коли господар похмуро суне до свого чільного місця за столом і сідає на стілець без жоднісінького слова. Проказувати молитву Сайрос, вочевидь, не збирався. Пані Тейлор червона мовбуряк, ледь чутно пролопотіла. Господи, хай удячність буде в наших серцях за те, що ти даєш нам. Вечеря розпочалася кепсько. Позаяк схвальована Есмі впустила видалку на підлогу усі, окрім Сайроса, підскочили на стільцях, бо нерви в кожного були натягнуті немов струна. Сайрос утупився в Есмі своїми банькатими синіми очима з виразом та люті. Тоді обвів арешту важким поглядом, від якого всі похололи, неспроможні, бодай розтулити рота. Він зверкнув на дружину, що брала собі ложку хронового соусу, і сердечна пані Тейлор умить згадала про свій кволий шлунок. Опісля цього вона, хай як любила хроновий соус, і була певна, що він не завдасть їй жодної шкоди, не змогла проковтнути ані краплинки, так само як Есмі. Обидві вони лише вдавали, що їдять. Вечеря минала в тоскній мовчанці, яку лише деколи порушували скупі зауваження Ен і Трікс про погоду. Трік, з поглядом благала Н підтримувати розмову, проте Н уперше у своєму житті виявила, що зовсім не має чого сказати. Вона відчувала, що мусить говорити. Утім, на думку їй спадали хіба дурниці, яких не годилося промовляти вголос. Невже Сайрос зачакував їх усіх дивовижно, як уміє пригнічувати інших цей набурмосений упартюг? Ен ледве і вірилося, що таке можливо. Жодного сумніву не було і у тім, що Сайрус замалим не впивався радістю від того, як смертельно, незручно змушує почуватися кожнісінького за столом. Та що він собі думає цікаво. А чи піскочить він, якщо вколоти його шпилькою? Зненацька Ен захотіла відшмагати його, дати йому по руках, поставити в куток, як розбещеного хлопчиська, яким він насправді і був попри свою колючу, сиву чуприну і навставбурчені вуса. Понад усе вона прагнула змусити його заговорити. Енн інстинктивно відчувала, що найтяжчою карою для нього було б взяти участь у розмові, коли він уперто затявся мовчати. А може їй підвестися і замисне розбити у ту велетенську потворну старомодну вазу, що стоїть на столику в кутку, розсяцьковану, незліченими процеляними трояндами і листками, із яких так важко було витирати весь пил до останньої порошенки. Енн знала, що вся сім'я ненавиділа цю вазу. Проте Сайрос відмовлявся забрати на горище річ, що колись належала його матері. Тепер вона міркувала, що розбила б цю вазу без жодного остраху, якби тільки мала певність, що це змусить пана Тайлера вилити свій гнів у голос. І чого мовчить Ленокс Картер? Якби лише він проказав бодай щось. Вона, Енн, змогла б відповісти йому, а це допомогло б розвіяти чари, що скували язики Трікс Принглові. І зав'язалася б така сяка подоба розмови. Але доктор Картер про сусідів таїв. Можливо, він гадав, що так буде краще. Можливо, боявся ще більше розгнівати вже і без того сердитого батька своєї коханої. «Чи не бажаєте ви почати цю баночку маринованих огірків, пану Шерлі? Квола запитала пані Тейлор. Аж раптом у душі Енн спалахнув постутловий вогник. Вона почала маринад і ще дещо. Без жодних роздумів, дівчина схилилася вперед і, поглядаючи на Ленокса Картера, ясними, сіро-зеленими очима, тихо проказала. «Ви, певно, здивувалися би доктора Картер, якби почули, що пан Тейлор – Минулого тижня зненацька оглух. Кинувши цю бомбу, Енн випросталася на стільці. Вона сама достеменно не знала, чого сподівалася від своїх слів. Можливо, якщо доктор Картер вважатиме, що господар не розлючений, а просто глухий, це йому язик? Вона не сприхала докторові Картеру, не сказала, що Сайрос Тейлор і справді оглух. Утім, якщо Н прагнула хоч так змусити його заговорити, їй довелося визнати свою поразку. сайрос лише мовчки і похмуро дивився на неї. А проте, слова її справила геть несподіваний ефект на Трікс та Брінгла. Трікс і собі не тямалася від безмовної люті. Щойно замить до того, як пролунало риторичне запитання Н, вона оздріла, як «Есмі та й кума втирає зрадливі сльози» що крапала з її сповнених вітчою блакитних очей. То був кінець усіх її сподівань. Тепер Ленокс Картер уже ніколи їй не освічиться. Гай що кажуть і роблять усі члени її сім'ї. Зненацька Трікс охопило пекуче бажання помститися свавільному батькові. Слова Ен підбурла її. Прінглеже, цей вулкан та мованого бешкету спершу розгублено позирав довкола кліпаючи білявими віями, а тоді натхненно взявся вторвати сестрі. Наступних страхітливих 15 хвилин до кінця своїх днів не забули ні Ен, ні Есмі, ні пані Тейлор. «Таке лихо!» – відхнула Трікс, через стіл звертаючись до Ленекса Картера. «Татеві ж усього 68!» Два білих ікла блимнули попід вусами в Сайруса Тейлора. Коли він почув, як донька збільшила його вік на шість років. Та все ж він уперто мовчав. «Яка то втіха, смачно попоїсти, виразно і чітко мовив Прінгл. «Що ви подумали б, доктор Картер, про того, хто змушує сім'ю харчуватися фруктами і яйцями? Самими фруктами і яйцями, бо так йому хочеться?» «Невже ваш батько?» – вражено промиврив доктор Картер. «А що ви подумали б про того, хто вкусив свою дружину – коли вона повісила штори, що йому не сподобалися. навмисне не вкусив», – запитала Трікс. «Аж до крові», – урочисто додав Прінгл. «Тобто ваш байко?» «А що ви подумали би про того, хто подер на клапті шовкову сукню своєї дружини, бо йому не сподобався фасон цієї сукні?» – вела далі Трікс. «Що ви подумали би, – мовив Прінгл, – про того, хто забороняє дружині завести собаку?» коли вона так про це мріє, – зітхнула Трікс. «Що ви подумали би, – підкупив Прінгал, який уже почав тішитися цій грі, – про того, хто подарував дружині на Різдво пару калош. Лише пару калош і більш нічого». «Калоші не гріють серця», – визнав доктор Картер. Він усміхнувся, зустрівшись поглядом із Ен, котра цієї миті подумала, що досі ніколи ще не бачила усмішки на його обличчі». Тепер воно дивовижно змінилося. Але що там каже Трікс? Хто міг би уявити, що в ній сидить таке чортиня? Чи думали ви колись, докторе Картер, як це жахливо – жити в однім домі з тим, хто за виграшки може жбурнути в покоївку печенею, якщо вона погано вдається? Доктор Картер стривожено глянув на Сайроса Тейлора. Наче боявся, що зараз він в когось із присутніх курячими кістками – Проте заспокоївся, пригадавши, що господар не дочуває. Що подумали би про того, хто вважає, що земля пласка? Поцікавився Прінгл. У Енн майнув здогад, що після цього Сайрос Тейлор, напевно, заговорить. Розчервоніле обличчя його викривало судомою, та він, як і досі, не промовив ані слова. Утім, вуса його, на превелике задоволення Н Стерчали вже й не так заховало. «Що ви подумали би про того, хто занапастив свою тітку?» «Єдину тітку в богадільні? запитала Трікс. «І пас корову на цвинтарі?» – докинув Прінгл. «То було пам'ятне видовище для всього Самерсайда. Що ви подумали би про того, хто занотовує в щоденнику все, що їв на обід?» – вела далі Трікс. «Так робив великий Піпс», – знову усміхаючись заважив Ленокс. Він на силу стримувався, щоб не розроготатися. «Може, він зовсім і не шванькуватий, – думала Енн. Просто дуже скромний і надміру серйозний молодий чоловік. Утім, їй було прикро. Вона ж ані трохи не прагнула, щоб усе зайшло так далеко». Розпочати забаву виявилося значно легше, ніж припинити. Трікс і Прінгл були підступні, мов ті змії. Вони не сказали, напевне, що батько справді робив бодай щось із їхнього переліку, Ен уже бачила, як принглові круглі очі стають іще кругліші. І чула, як він удавано, безневинно каже, «Я ж хотів лише тіснатися, що подумав би доктор Картер». «Що ви подумала би про того, – не вгавала Трікс, – хто відкриває і читає листи, адресовані його дружині? А що ви подумала би про того, хто з'явився на похороні власного батька за смальцованим халаті? – запитав Прінгл. «Що ще вони вигадають?» Пані Тейлор відверто плакала. Есмі охопив розпачливий спокій. Ніщо більше не мало жодного значення. Вона глянула просто у вічі докторові Картеру, якого втратила назавжди, і вперше в житті від жаского душевного болю промовила справді мудрі слова. «Що ви подумали би про того?» – тихенько запитала вона хто цілий день провів у пошуках нещасних кошенят застраленої кицьки, бо йому нестерпно було думати, що вони помруть від голоду. У кімнаті запала ніякова тиша. Трікс і Прінгл присоромлено опустили голови. А тоді пані Тейлор додала, відчуваючи, що її подружній обов'язок – підтримати доньку, що так несподівано виступила на захист батька, і він чудово плете гачком». У сплів таку гарну серветку на стіл у вітальні, доки лежав із прострілом. Осяке терпіння має свої межі. І в цю мить воно вичерпалося і у Сайруса Тейлора. Він так сильно відштовхнув назад свій стілець, що той, ковзнувши навощеною підлогою через усю кімнату, вдарився об столик, на якому стояла сумнозвісна ваза. Столик перекинувся, і ваза розбилася на традиційно тисячу друзок. Сайрос із кошлатими сивими бровами, настовбурченому від люті, підкопився і нарешті вибухнув гнівом. Я не плету гачком, жінко. Невже єдина жалюгідна серветка мусить навіки згубити мою репутацію? Мені було так зле через той клятий простріл, я не тямив себе. І я оглух, пане Шерлі? Я оглух? Вона не сказала, що ви оглухли тато. – вигукнула Трікс, яка не боялася батька тоді, коли він лютував у голос. А вже ж, не сказала. – І жоден із вас нічого не сказав. – Ти не сказала, що мені 68, коли мені ще тільки 62? – Ти не сказав, що я забороняю вашій матері завести собаку? – Господи, жінко, ти, ти можеш завести хоч 40 тисяч собак, якщо бажаєш, і тобі це відомо. – Коли це я відмовляв тобі.